Melcul, Ioan Mircea Popovici. Pe sub tei trecea andante, pas prelins prin strop de rouă. Din triunghiul ei rotundă, luna își pune o haină nouă. Lasă acum doar semn cu melcul, urma lui pe scara mea. Și în gândul tău albastru, o lucire dintr-o stea. Ion Vanghele Melcii Cu pași înceți Dintr-o prelinsă talpă Ca un pătrar de lună Sau de cer Ținând pe spate Câte pot să încapă Încep să treacă Melcii în prier Deschid cărării De lună prin hățiși. Și case într-o margine De râpă Când ochiul nopții peste ei, furiș, cu stele mici de candele, aruncă. Îi vede ascunși sub frunze de lipan sau pe un mal de râu gustând din plajă. Când luna, mici felii de marțipan, în cerul orb stă nopțile de pază. Apoi căruțele din nou pornesc ca într-o tainică prin vremuri șatră și încet prin lumea florilor gonesc, iar câinii n-au ce face și îi latră. Melci de rouă Viorel Ploieșteanu Ieri am scris o carte nouă din secundele de melci adunate în butelci și brumate fin cu rouă. Am fost gata pe la două când venise un editor, greiere fără un picior, să vă tiporească vouă. Eu mă cam făceam că plouă, dar un fluture miop, partener cu o lașchiop mi-a adus un coș cu ouă. Se făcuse ora nouă în căsuța cu povești. Dar ea tu citești Cartea mea cu melci de rouă. Maya Martin Cartea melcilor de rouă povestește lin pe filă, curgerea pe fir de iarbă, pe pământ pe clorofilă. Dar ea iubește melcii Însoțindu-i peste tot, aventura o fascinează prin misterul ei șoptit, firicel de glas de fată, melcii, rând pe rând adună, frumusețile din jur, prind în cochilii spirală, vise adunate în lună, depânate în zori, brumate, împlinite în soare, vara. Gândul lor statornic vine să ne îmbrățișeze Sentimente de lumină, cal de antene pipăind, strop de rouă sfârâind. Lectura Maia Martin